И така започваме. Днеска ще говорим главно почти всичко за учителя. Първата лекция важни неща. Следваща лекция на 3 май. Първата лекция от учителя важни неща. По същество Бог е любов. Но без истината не можем да познаем Бога. Що е истината? Това, което прави нещата ясни и понятни в света. Ясни, разбираеми. Дето истината влезе, казва учителя, всичко може да се уреди. Значи там, където стъпи истината, там, където влезе, всичко може да се уреди. Истината не може да се вложи в омърсено същество. Търпението е най-разумното качество на човека. Тук само малко ще обясня. Значи, търпението е най-разумното качество на човека. Много хора са развалили много неща с нетърпение. Дори и хубави неща, но в търпението всичко озрява. И който си го наложи като дисциплина, той след време ще може да преодолява и злото, защото който изтърпи злото, той вече го е преодолял а самото търпение означава силата на любовта. Да вярва човек, това значи да търпи. Търпението е качество на вътрешно богатия човек. Оня, който е добил самообладание. Ако не обичаш Бога, ти не можеш да обичаш никого. Значи От тук тръгва мярката. Ако някой болен човек може да носи един диамант, той ще оздравее. Ще обясня. Диамантът е древен спомен от стария космос. Тогава той се е наричал Дехарон. На древния език Дехарон. Става въпрос за прозрачните диаманти. Дехарон означава сгъстена, пречистена вода. И учителя казва, че те са написани книги. Писания от висши същества. Родени са от особено голям взрив. И тук и те са устояли поради своята велика твърдост и неизменност. И ако тази идея влезе в съзнанието на човека, случва се развитието. Идеята Дехарон означава бъди верен до гроб на Бога, не на някого, а на Бога. И така, учителя казва, любовта изисква нещо повече от жертва. Жертвата е само закон за изкупване, изкупление на нашите грехове. Когато човек изгуби своята чистота, той може да я възстанови само чрез жертвата. Но за да задържи в себе си любовта, той трябва да пази свещено правилото на великата неизменност. И друго – да обича без да очаква да го обичат. Това казва учителя новата любов и чрез тази любов – ти си свободен, нямаш противоречия и разочарование, но това не е лесно разбиране, нито това не е лесно разбираемо, даже и за духовните хора, понеже са свикнали да очакват. Без да познават кармата, те просто искат, но не знаят, че когато обичат Бог, Бог тече в тях и някога ще им даде великата пълнота понеже не разбират нито брахмачария, нито смисъла на това. И учителя казва, любовта в дълбокия смисъл ще остане разбрана, неразбрана за вечни времена. Това важи и за боговете. Те също я проучват и също има неща в нея, които не знаят. В неразбирането, казва учителя, се крие красотата на живота. Знаете, когато нещо е разбрано, хората го умъртвяват като приказка с край. Но когато няма край, не можеш да го умъртвиш, не можеш нищо да направиш, нещо се изплъзва. В неразбирането се крие красотата на живота. Защо в неразбирането? Защото разбирането разваля нещата. Дълбината на любовта е скрита от човешките очи, и от ангелските очи, и от очите на боговете. И казва още учителя, и от очите на най-съвършенните същества. Това е голяма тайна, заключена в Бога. Разбира се, на друго място учителя казва, че Бог не е любов, Той е нещо по-дълбоко, Той е много я е превъзхожда, но понеже в световете няма мярка с която да го разберат, по-скоро да се приближат към Него, той е създал любовта, за да пътуват към това приближаване. Но след време ще има друга мярка, но любовта е подготовката. Лошите и добрите хора не са вън от вас. Лошите хора това са вашите лоши мисли и чувства. Никоя религия не може да ви спаси, ако нямате любов. Няма нищо в света, зад което да не е скрит Бог. Чистия човек не може да се провали при каквито и условия да е поставен. Казва учителя, ще се подобри една формула, ще се подобри положението ми. Служете си с това изречение, когато ви е налегнало отчаяние. Празното време разваля живота. Значи, ако човек няма дисциплина да си организира деня, да си планира нещата, той и празно време ще почне да прониква. И то почва да разваля живота. Когато човек работи за Бога, той никога не е сам. И учителя казва, с него винаги върви някой друг, който му всякога го пази и му помага. Когато никой не може да, си, не може да ви помогне, можете сам да си помогнете. Това е философията на живота. Любовта е слънчева енергия, а обичата е земна. Ако Бог не взема участие в нашия живот, нищо няма да излезе. Ако любовта е в тебе, нищо отвън не ти трябва. Вие страдате, защото търсите любовта отвън. В Божествения живот се разрешават всички задачи. Искай от Бога само това, което не те ограничава. Казвам, стремете се всички да уредите своя вътрешен живот. Който разбира ще му се говори, който не разбира ще се учи от своите опитности. Всеки, който има любов в душата си, ще се намира под великия Божий промисъл. Той ще го ръководи. Това беше първата лекция.